Hej, nu blir det en hårdrock! Ja, så var det hårdrock igen. Hmm. Mm. Back in business. Yes, efter några veckor eller några veckor, två veckor på allt. Mm. Uh, men nu så, nu så, nu så, uh, jobb kommer i vägen och, och uh, är det inte du som jobbar så är inte jag hemma. Ja, alltid. Då. Precis. Uh, speak up my friend. Är det lite tyst? Så ja. Uh. Uh, idag. Idag i dag. Du, du, ska vi börja som vi brukar helt enkelt. Ja, det blir lika bra. Du kör, har, har du några nyheter man tror? Ja, det är inte mycket men lite smutt. Mm. Börja med att Iron uh, Maidens frontman Bruce Dickinson har ju drabbats av cancer. Jag såg det på tungan. Ja, den ja, undersidan tumör på tungan. På tungan ja, undersidan tungan. Ja, som, han har sju veckor och han begått behandling så att ja. jag att han är på väg tillbaka till Jo, jag läste senast för bara någon timme sedan eh, och då läste jag att men han kommer bli helt återställd igen ja, ja. inom ett par till tre veckor, så, eller tre månader ska jag säga, eh, så ska han vara fit for fight igen. Ja, ja du ser. Mm. Så ja, för de, är... de hittade tumören eh, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Ja, men och den, och den, var, den var också godartad. så att, No worries. Mm. Nej, han kommer bra. tillbaka starkare än någonsin. <laughs> Ser vi fram emot. Yes. Uh, andra och sista nyheten är Alice Cooper spelar ett band vid namn Hollywood Vampires. Det blir ju okay. ett uh, vad är det? Oh, som många gör det så här ah, band. Ett sådär all-star-band. Precis. Ah, okay. Och det här är då Alice Cooper och uh, Joe Perry från Aerosmith Aha. och skådespelaren Johnny Depp. Dra åt fan. det Dra åt fan. Hur är mm, det? Det var en speciell blandning. Ja, precis. Och Den här hon... skräckrock blandat med... Alltså Johnny Depp, han är allsidig. Ja, han kan okay. spela gura riktigt bra, han kan sjunga riktigt bra, men han, det, det jag har sett och hört så har det varit typ ballader. Ja, precis. Och han har gjort någonting med Marilyn Mans som stått och gjort lite ja, musik i bakgrunden. Precis, och sånt där. precis. Eh, och namnet Hollywood Vampires i alla fall, det är Alice Cooper och några andra kända <laughs> kändisar höll på dricka sig redlösa ett tag och då kallar de sig gänget som de drack ihop för Hollywood ah. vampires. Och det är det namnet Antoni ja, har. Ja. På det. så vis. Och det var de få nyheterna mm. jag hade. De, de, få, de, få, de få, eh, jag får, De får. Förhoppas att det är bättre nästa gång, nästa mm. vecka. Jo, precis. Eh, vi får kanske hålla ögonen öppna lite mer. Mm. Om inte annat. Uh, idag ska vi prata covers mm. inom rockvärlden uh, och vi har ju frågat er lyssnare och, och på Facebook frågade vi er även på Twitter och vi har fått in förvånansvärt mycket svar. Ja var det var kul Ja, för en gång, för en gång. skull <laughs> uh, och vi skulle väl sätta ihop någon sorts lista du och jag med de bästa i våra eller ja, i våra tycker de bästa hårdrockcoversen. Ja, precis. Eh, alltså det behöver inte vara ett band som gör cover på ett bands tidigare låtar. Nej, jag har skrivit upp lite olika. Det finns väldigt mycket från pop till rock. Ja, pop till rock, från soul till rock, från ja, från eh, vad heter det? Eh, Musikaler till ja. och riktigt bra också. Så att, det finns en hel del att ha utav. Vill du börja med tror Ja, vi kör listan på en gång. Så ska vi se. Mm. Han bläddrar. Jag bläddrar. Där. Mhm. De här är inga, ska jag säga, jag har ingen speciell ordning. Det här bara Nej, fem så jag tycker jag kan säga så här, samtidigt, jag har, kommer inte heller ha någon speciell <laughs> ordning utan det är den här. Ja, de här är bra. Wow. Mm, precis. Ja. Eh, som sagt, ju, ju mer jag letade covers desto mer hittade jag bara, aha, är det ja. här en cover? Är det här en cover? Men det här är de som jag redan Nej. visste var covers ja, <laughs> som jag tycker precis, är skitbra. Precis. Uh, första blev jag kär i direkt när jag hörde den Det var Kill Switch Engage med Holy Diver Dio Dios gamla Jag har faktiskt också den med jag <laughs> um, Fast jag har den bland mina honorable mentions mm. så att, mm. Nej, Men den tycker jag är riktigt fin uh, Nästa Five Finger Death Punch House of the Rising Sun mm. men den har med, Det är ingen rak cover Per se utan det är ju en tolkning. Precis, det är en gammal folkdänga som de har vridit om lite. Ja, till en egen text. och, och mm. ja. Mm. Det är mesta, hör man den så känner man igen den, men som sagt texten är jo, jo, så väldigt ordentligt. Man känner igen där, there is a house. Ja. Precis. Uh, nästa är en låt som uh, alla har nog, eller rättare sagt, ingen har nog kunnat uh, undanfly, undgå. Uh, un film. un un mm. uh, filmen Frozen. Nej. Disniska klassiker. Let it go, let it go. Precis. Och, eh... Oj, vad fan, vad jag <laughs> Ursäkta allihopa där ute. Det, finns... <laughs> Det finns även en uh, hårdrockstänga nu. Jaså. Betraying the martyr med Let it go. Den jag, the är inte de relativt tunga Det är tungt Och de gör en så underbar ja, variation Den, den har den. jag faktiskt missat ja, jag vi, upp den. vi kommer ju länka allting mm, i, I bloggen också så att ni andra kan lyssna Det är till och med så att Jag spelar den här för min systers unge Och han har också hört Frozen men han gick direkt på kroningen på den här. Ja, ja, ja. Så helt underbart så han och jag stod och det, fake kronan där. Det är lite typ. Vad heter, det? Grave, grave, vad heter det? Graveworm och alla de där som gjort covers på Britney Spears bland annat. Precis. Det, det, det, är liksom, det är bara så jävla tungt. Mm. Ja. Men det här är också lite. De har ändrat texten lite så att ja. det passar in till dem, men det Självklart. är fortfarande Let It Go. Näst sista har vi Axel Rudipell Med Halleluja mm, Som från början är Inte Jeff Buckley Utan det är Leonard Cohen mm. Det har gjort hur många Covers på den här som helst Precis. Men det här är min favorit Jag tycker det är riktigt skön. Och sista har Cradle of Filth Med Temptation Det är väl äh, Temptation mm. Originalet här som jag hittat ja. så är något som heter Heaven 17. Ja, Heaven 17. Ja, men... ja, precis. Ja, så... Exakt. Ja, men det var de som jag hade. Har du några honorable mentions själv? Eller... Jag har en hel del som jag har hittat. Men jag tänkte att vi kan ja, ja, vi, vi vi ha med, lite med... punkter som vi kan ja, gå igenom ja, precis, absolut. Jag börjar faktiskt med Nirvana för de har gjort faktiskt fyra stycken covers som står ut. Mm. Som de gjorde stora igen. Under sin korta tid som, som band då. Eh, Love Lovebass som gjordes av Shocking Blue. Eh, men Lovebass är uppspidad upptempo Ja. Ja. Lite mer rivig än Chocking Blues-version. Uh, Where Did You Sleep Last Night av Led Belly uh, har gjorts i många, många, många olika tappningar, bland annat av Nirvana och det är av, en av mina favoriter med dem. Uh, the Man Who Sold The World David Bowies gamla denga. Uh, den gör faktiskt Nirvana bättre än David Bowie vill jag påstå. Uh, <laughs> även Lake of Fire, Meat Puppets uh, jag kan känna också att Nirvana gjorde faktiskt en bättre version, även om Meat Puppets gjorde en briljant låt från allra första början, så Nirvana gjorde den rätt, helt enkelt mm. så att ja. Nej, det, det, de fyra har med Nirvana och jag tror att de flesta håller med i alla fall de som lyssnar på Nirvana tycker om Nirvana som jag sen har vi lite andra Johnny Cash, Hurt, Nine Inch Nails gamla Dengar från 94 gjorde Johnny Cash om eh, kort innan han dog mm. eh, och det har ju blivit en, det blev ju en, en dunder succé när han släppte den låten och den eh, spelas ju även i radio även idag eh, och det, den spelas aldrig med Nine Inch Nails utan det är hört med Johnny Cash ja, som, som är känd nu liksom det är, det är inte många som visste att det var en Nine Inch Nails som eh, gjorde den från början lite roligt Uh, the Clash, I Fought the Law The Crickets gamla ja, 60-tals dänga mm -hmm. uh, som de gjorde punkig, rivig och, och gladlynt vill jag säga uh, Jimi Hendrix, All Along the Watchtower en av världens mest kända coverlåtar, det gjordes från början av Bob Dylan uh, jag har även Nazareth, Love Hurts som gjordes av The Everly Brothers på 60-talet, den visste jag faktiskt inte att det var en cover, den covers ja. uh, Ever Hurts, Everly Brothers, den var riktigt stor alltså, ja. den, när Every Brother släppte den på 60-talet. Eh, den släpptes alltså på Nazareths eh, album Stars 1975. Ja, och det, var, det var ju, bland de första albumen de släppte också. Ja, nej, för den har ju, blev ju en riktig hit. och Aj, jag, typ, Man hör den i filmer överallt tycker jag. Aj, ja, och det är precis. just Nazaret som man hör. Jajamän, det är nasaret. Eh, Marilyn Manson, Tainted Love. Har jag tagit upp också. Den kommer återkomma i det här programmet kan jag säga. För det är flera stycken som tycker att den är bra. SoftCell gjorde ju den på 80-talet. Och då mm. var den även då en cover. Asså. För det var Gloria Jones som gjorde originalet 1964 <laughs> faktiskt. Så det, det är inte många som vet. Och det är faktiskt, jag ska erkänna att det visste inte jag heller. Att Nej. det var en cover som SoftCell gjorde. Nej, jag visste att det var en cover på just Sof Alltså, mm. innan. Men inte att det var Nej, sen så har så vi Beatles gamla hitlåt Eleanor Rigby som Pain har gjort om. Den är tung, den är melodisk, den gör Beatles rättvisa kan jag säga. Han förstör den inte på något sätt utan den är snyggt uppbyggd precis som Beatles version fast bara den är upptempo och ja, melankolisk samtidigt som mm. den ska vara. för den är Texten är fruktansvärt tragisk och sorglig mm. eh, sen faktiskt en som jag bara hittade för någon dag sedan eh, som bara, den, den sitter i mitt huvud, och det är Chaos Divine eh, eller ja, Chaos Divine som har gjort en cover på Totos dunderslägga tillåt Africa, mm. och jag kom, vi kommer lägga upp den på, på bloggen som sagt, och ja, det, det är måste jag också lyssna på det. det är en fruktansvärt snug version på to på Totos <laughs> alltså, Africa. Ja, det, det är bara en tyngre version. No, de, de, har, de har gjort en modern för rockvärlden. liksom. Nej, no, se fram emot att lyssna på. Ja, så att, nej, jag, jag tycker att det är en av de bästa covers som har gjorts på sena, senare tid faktiskt. Eh, sen har vi såklart Metallica, I Am Evil som gjordes från början av Diamond Head. Diamond Heads versionen är ju så brutalt jävla bra, men Metallica gjorde dem helt eh, rättvisa De drog upp I am evil. Eh, avslutande måste jag faktiskt ta med. Status Quo Rockin' All Over The World eh, som skrevs av John Fogarty Credence. Mm -hmm. Faktiskt. Så att, eh, jag, jag känner att den, den har sån, sån pass stor status i, i, i rockvärlden ändå än idag. Alla känner till den. Ja, det gör man. Så att, nej, jag, vill, jag vill ta med den att Stadisk Show gjorde en cover på den. Ja, och, och, och, som jag faktiskt kan känna själv att den blev nästan större än Fogertys-version. Ja, det, det, är, det är den jag har hört i alla fall. Så. Precis. Nej, den blev otroligt, otroligt stor. Ska vi tala till Honorable Mentions? Ja. Jag, kan, jag kan dra mina bara rakt jag drar av. Dina, så jag har gjort en liten eh, annan variation på men mm, jag, jag drar dina. mina. Här är mina Honorable Mentions. Social Distortion, Ring of Fire, Johnny Cash. Uh, Chilling of She is Beautiful, Andrew W.K. Sonata Ar Arctica, I'm Loving You, Scorpions. Ramones, California Sun, Joe Jones med flera. Joe and Jet, I Love Rock and Roll, The Arrows. Disturbed, Land of Confusion, Genesis. Nightwish, uh, Phantom of the Opera som skrevs av Andrew Lloyd Webber och så den sista som vi hade, sen som du också hade med Kill Switch Engage, Holy Diver Dio. Mm. Sen har jag en liten bubblare. Ja. Och den, här måste, den, jag, den, jag, den här kommer komma upp på, på nästan första av alla på, på länkarna på bloggen, bara för att. För den här är briljant. Dave Grohl gör With Arms Wide Open. Okay. Creed's hit. Men han överdriver hela låten. Okay. Med, med röst och hela skiten. Så att, <laughs> ja. Nej, ni, ja, vi får kolla upp. Det är ni som vill ha ett garv, som vill er i, i, i Creeds nedfall, ni ska lyssna på With Arms Wide Open med Dave Grohl. Helt enkelt. Finns på Youtube. Du lyssnar på Hårdrock med Nico och kaptenen. Jag har gjort en liten, jag satt och kollat lite olika och så väldigt mycket att det var mycket pop och sånt. Mm. Men jag gjorde som en tre punkter. Det här är alltså covers på poplåtar och andra genrer. Men jag har gjort dem i, som jag tycker är riktigt bra. Mm. Några som är helt okej okay, och några som jag kallar för What the Fuck. Ah, okej. Okay. ja det var lite Äm, roligt. Den ska bli kul här Ja, vi börjar med riktigt bra. Mm. Och det är då Guns N' Roses som har gjort en cover på knocking on Heaven's Door. Ja, som är det. Bob Dylan's Jajamän. original. Och det kan jag säga, det är också en av den där stora mm. coverna som slog igenom. Ja, jag visste inte så att det var Bob Dylan förrän jag kollade. Och så bara, ja, det, det visste jag. Men sen när jag lyssnade på den här jag har ja, som mm, Bob Dylan. Det är att jag inte har tänkt på det. Liksom. Och det är ju en, en helt egen version, barn mm. också. Det, De har ju gjort mm. det riktigt. Nästa som jag, tycker, som jag tycker är riktigt bra, det är i alla fall Lilla Systers. Både Rihannas Umbrella och Katy Perrys Roar. Ja, du, du har en liten softspot för lilla syster. Ja, just de låtarna och andra lilla syster, det jag, jag tycker de är riktigt sköna. Mm. Bättre än originalen i alla fall. Eh, om man frågar mig. <laughs> Disturbed, Land of Confusion som du hade med ja. där. i Genesis då. Och sen är det något som heter Arta som har gjort Gangsters Paradise, original Jaha. by Coolio. Jajamän. Eh, ganska mycket tyngre, riktigt skönt. Ja, det kan jag förstå. Mm, sen har vi några helt okej. Okay. Twilight Guardian, La Isla Bonita, La Isla Bonita, ja. Madonna, Madonna. Ay, precis. Amen. Vi har Yngve Malmström med Gimme Gimme Gimme som Abba. Är Abba. men han mm. har gjort Gimme eh, Gimme All Money eller vad det var Ja, såklart. Uh, Dragonland, med Never Ending Story, Fredrik <laughs> mm. mm. uh, Northern Kings, Take On Me, ahas. Eh, uh, Graveworm, Losing uh, My Religion. Take On Me. Eh, uh, den den den nej mm. nej, Abba. Det är Abba som det är original. Abba gjorde originalen till den. Men vilken varför ska vi precis? Vilken är jag? Ta ge dansen min. nej ne, ne, ne. nej nej. Ta ge dansen det Nå nej nej. Uh, har jag tagit fastgjort mig ingen aning. Jag, jag, jag visste inte ens att AHA hade gjort en version på den. Nej men han har gjort. De har gjort en na, na, na, na, na, na. Nej men det är också, den heter också Take ge Me. Nej, nej. Ja, de har gjort. de har också. Ja, ja, då är det två stycken låt som heter Likadant dant. Oh, ja. Precis. Han no, var du som hade rätt. vi har båda rätt. vi har båda rätt. Du mest, <laughs> men jag tror nu no, King har gjort ah. Take on My också eller. Ja, mm. det uh, Losing My Religion, O.E.M. Ah. Uh, The Poodles har gjort Dancing With my Tears In My Eyes, Ultra Ja, och så det. har vi Within Temptation, Dirty Dancer och det Iglesias. Ah, det visste jag faktiskt inte att ja. de hade gjort. Och sen har vi mina What The Fuck då. Uh, Chiloma Doom, Oops, I Did It Again, Britney Spears. Ja. <laughs> yeah. Wild Path, Pokerface Lady Gaga. Mm. Uh, den här är en Guilty Pleasure för mig. Aha. Alien Ant Farm Smooth Criminal. Ja, Den, den, den är faktiskt en skön låt. Faktiskt. Men sen sitter man och kollar på den där 90-tals videon och man, nej. Om Den spelades ju in på, det måste vara precis slutet, 1998-99. Mm, det var väldigt mycket det här glada färgerna och sånt. Jo, jo. jo Men de gjorde mycket narra sig själva också, mm. det bandet. Det, det, är, lite, det är därför det är en liten guilty pleasure. eller gilla låten det, det var första gången jag såg någon spela på en femsträngad bas. Ja. <laughs> jag bara så här, wow, what the fuck is that? I want one. <laughs> eh, sen det här, det här är ingen bra låt för fem öre. Det är Yngve Malmsten med Beat It, original Michael Jackson. Eh, där kan jag faktiskt tipsa eh, både dig och er som lyssnar om ni vill ha, faktiskt ha en, en bra cover på Beardit så ska mm. ni lyssna på Rain Time. Mm, okay. Alltså regntid. Rain Time eh, finns på Spotify. Eh, som faktiskt är en riktigt bra version. Ja. Mm. Eh, eh, eh. Sen har jag skrivit upp en annan som jag tänkte ta upp här. Hela skiver med covers. Jag tänkte att det har faktiskt eh, gjort en hel del. Där man ja, fan, ju... Guns of Roses. Har du med den? Nej, det har jag inte skrivit upp men jag såg den också. Spaghetti men... Incident. Mm. Det är ju en hel coverplatta. Precis, och det har gjort många. Vi har Ossie Osborn som mm. har ju Undercover. Ja, just det. Hammerfall, Masterpieces. Mm -hmm. Metallica, Garage Ink. Ja, just det, Garage Ink. Mm. Mm. Där har de ju bland annat det är det Ja, det är en hel drös. Ja, det är en hel drös. Där <laughs> Flippad har gjort Ja, mm. uh, Slayer, Undisputed Attitude. Sen finns det också några samlingsalbum med coverlåtar som är riktigt sköna. Och då finns det en som heter Cover It Up 1 och 2. Det är allt från Nightwish, Jimmy In Flames Therion. Mm -hmm. Sen har vi en svensk också som har gjort en, en hel del. Tom, eh, Tommy Rainseed Johnson. Ja, det, Rain, ja Tommy ja, Rainseed. Eh, Precis. Mm, det. Han, det är ett band och han har gjort Swedish Hits, Goes Metal. Ja, han tar... men han har ju en Alltså, hans röst. Oh, oh shit. i helvete, han skulle kolla upp. Mm, absolut. Speciellt hans version på I One Out. Mm. Han är den är skitbra. brutal. Det, det kan jag nästan säga, den är nästan bättre än originalet. Mm. Faktiskt. Ja, han har ett riktigt skön röst. Jag ja. lyssnar mycket på Rain Side eh, som sagt, eh, oh, Swedish hit Goes Metal, det är väldigt mycket ABBA och ah, sånt. Ja. Nej, men det är riktigt skönt. Nej, precis. Eh, sen har jag här, vad vi tänkte vad vi tycker om variationer på sina egna låtar det är ju ungefär som covers att man gör liksom en ny version på mm, det. Precis. Ah, ja, ja. Vi har ju några sköna vi har ju vad så Sabaton Carlos Rex. Det jag inte ens på att X. vi skulle ta upp. Nej, jag kommer bara och tänka på det. Här... Men det är så här ganska skönt. Vi har ju som eh, Sabaton Carlos Rex ja, gjorde jag... både på svenska och mm. engelska. Jo. Jag gillar det riktigt starkt, som när jag var i Tyskland. På jag, jag kan säga så här, det är det bästa som Sabaton har gjort, mm. just låten Carolus Rex. Ja, men det är skitkul. Som var, när jag var på Vacken i Vacken i, i Tyskland, frågade tyskarna, vad lyssnade du på? Ja. Ah, Carolus Rex, svenska för det är där jag är ifrån. Och jag bara, men har ni roliga eller? Bara, just vi lyssnar ju på Rammerstein på tyska. <laughs> ja. Exakt, den logiken. Mm. Är, ja. mm. Så då tänkte ja. jag, då, bara, ah, ja, men då förstår jag vad ni menar. Sen har vi till exempel Linkin Park som gjort namn ja, både själv och sen det. tog de in Jay Z och körde en variation. Den där förstörde de faktiskt. Jag, mm. jag, jag tycker att där förstörde de. För jag gillar originalet. Jag gillar första platta eller blir det andra plattan de släppte? Uh, Hybrid Theory. Mm. Det var andra plattan de släppte. Och det var deras bästa platta. Ja. Alltså, jag lyssnade på den. Jag lyssnade sönder den plattan. Mm. Jag lyssnade på den plattan så mycket så att se, blev genomskinlig. <laughs> Det är den enda jag lyssnar på fortfarande för de har blivit tok för mycket tekno och grejer. Det är ju inte musik, experimentell det är inte instrumentell äh, pop mm. Nej, så det är där vara. Alternativa på det sättet att alternativ rock är. Alternativ rock kan vara allt ifrån System of Down till Linkin Park och det är en stor jävla skillnad. Ja, där. Det är så. Så att, nej, men jag, jag gillar det hybrid theory bandet. Mm, men den är sköna. Alltså. Mm, absolut. Men samma sak för han heta eller Chester, Chester. Han? Chester? Han har ju gjort en variation tillsammans med Motley Crue på eh, Home Sweet Home. Okay. Som är riktigt skön Det tror jag inte på. Ja, det är inte riktigt, riktigt. Men det är just <laughs> ja, att han det, gör det, det med av bandet. Äh, favoritballader. Ja, så den är en är inte så här, bättre. Det är den inte. Ja, nej, men det är, den är fortfarande skönt. Men det var också för ett bra ändamål De gjorde det för någon insamling Ja men då, Så, ja, men då kan man förstå att, man, att de gjorde den men, mm, Alltså ja. den är riktigt skön. Eh, och sen vill jag bara ta upp en sista Det är ju Hyllning Covers okay. Och det är speciellt då jag tänker på Ronnie James Dio's This Is Your Life ah, ja, ja ja Den ska ni absolut kolla in Det är väldigt många artister där Det är, är, är... allt från Metallica till eh, mm, Det är Corey Taylor eh, Tenacious D Aerosmith mm, Och det är riktigt bra låtar ja, ja. Så det tycker jag absolut ni ska kolla in Just det, på tal om... alltså jag, jag, Det, det har ju jag helt gärna bort. På tal om Aerosmith och mm. Dio. Aerosmith gjorde ju låten Dream On. Mm. Dream On. Som Dio och Yngvi Malmsten gjorde en cover på. Precis, jag skrev upp den här. Gjorde det. Och den, är, alltså, Visst, jag älskar Aerosmiths version. Mm. Men tamme fan att... Dios version är snäppet vassare. Ja, jag, tänkte, liksom, jag har alltid hört Aerosmith bara, åh, är skönt. Men alltså, riffen från Yngve och rösten från Dios, ja, ja, den är precis. riktigt skön. Eller snarare inte, inte um, riffen, utan snarare shreddingen mm, från ja. det, <laughs> det ska jag låta. Ja. Och sånt. Jo, neoklassiskt. Eh, för det tänkte jag ta, vi har ju snackat mycket covers, men jag tänkte jag ja. ta några covers från andra rock- och metal-låtar. Mm. Och det var just det ena Sen har vi ju Sonata Artiga som gjort en cover på Still Loving You. Ja, den så tog ju jag upp så. min Honorable mention. Precis, där. den tycker jag ni ska lyssna på. Uh, vi har Nordrör, uh, The Final Countdown of Europe. Mm, jag har svårt för den. Jag alltså, sa du har det. Jag har jättesvårt för den. Visst, jag, jag gillar originalet också. Jaha. Det är en så jävla töntig låt. Ja, men jag tycker den här... Men den är fortfarande skärmig på sitt sätt. Mm. Jag tycker men... den är helt ja, nej, Det är Northern... ingenting man lyssnar hela tiden mm. på, ja, men nej, den är Uh, och sist, det är Cat in the Criddle med Ugly Kid Joe. Original mm, och Harry Chapin Exakt. In the Real Nation. Som är det riktigt. Uh, den är ja. en av favoriterna faktiskt. Ja, du ser uh, Ja, det var de jag hade tagit jag hade. Ska vi ta upp. Uh, Lyssnarna, hade har Lyssnarna. Ni, ni har ju skrivit in uh, några stycken av er. Och vi tänkte väl ta upp. Vi kan kolla. Bara för att. Så ska vi kolla. Uh, ska vi kolla. Nej, ingenting där. <laughs> då har vi ingenting nytt. Ja, då, då tar vi Jag kollade Twitter lite fort ifall vad hade fått någonting nytt in på, på äh, önskelistan. Men ja, vi kör. Äh, Kodde som man kallas Karl David äh, upp från Skellefte. Äh, han har skrivit Godspeed featuring Bruce Dickinson med äh, Sabbat Bloody Sabbath. Mm. Är en av hans absoluta favoriter inom äh, coverträsket. Jag hade inte hört den förrän han la upp det på Facebook-länken. Jag kollade in den. Den var ju riktigt bra. Alltså, originallåten också? Ja, båda. Alltså, covern var det Ja alltså, gången. Jag, jag, jag tänkte väl, ja, men fan har du inte hört originalet? Nej, just Tycka covern har jag, jag inte hört. Ja. Sen så har vi Fredrik och Anders från Animus. Mm. Som skrev in, både Fredrik och Anders skrev faktiskt inom ett par sekunder efter att vi hade postat det så skrev båda två, Machine Head Hello be thy name och båda var den här Vi kom bli halvshuggna för det här Men, jag kan säga så här Den är bättre än Maidens, faktiskt med, All cred åt Maiden, Bruce och, och, och Harris Deras version är magiskt Det är den, originalt är, all, är riktigt, riktigt bra, men det är någonting med den här mm. Första gången också jag lyssnade på den och den var riktigt. Faktiskt, så. för mig också Ursäkta. Eh, sen har de själva Animus, eh, Gjort eh, en sabbat cover eh, Children of the grave På deras eh, Den här plattan som släppte nu mm. Sist ja, det är har riktigt bra. Jajamän eh, Deras första Mm, Precis mm. Eh, Bob från eh, Ja Bob Wallin ja. Bob Wallin Från Stockholm han har skrivit Tjenaia Twain Sweet Child of Mine, Guns N' Roses hit. Där, den förstår jag faktiskt inte hur du tänkte Bob. Den har jag inte sorry, har heller, Bob. sorry. Eh, jag förstår inte hur du tänkte. Visst, den är väl charmig på sitt sätt, men ja, mm. ah, nej. Ah. Mm. Ah. Sen har han skrivit <laughs> även Mark Lennigan och, eh, och Nirvana, eh, precis som jag tog upp tidigare också. Where did you sleep last night of Leadbelly? Mm. Uh, mm. Tog han upp. Uh, Fredrik Boffe Eriksson eh, tog upp Mellon Manson, Sweet Dreams of Eurythmics och Tainted Love mm. som vi också, eller som jag hade och du. Ja, hade med dig. Eh, som just skrevs eller som sjöngs in av Gloria Jones på 60-talet. Ja. Eh, Magnus Hamnestrand skriver eh, Kaihan från Tyskland har gjort en version på Hirkompt Alex som från början skrevs av Diethoten Håsen. Alltså de döda byxorna <laughs> Det är ett väldigt fyndigt namn om inte annat. Ja, det... <laughs> och jag kan säga att Kaihons är jättemycket hårdare än originalet. Mm, ja, det var det. Ja. <laughs> Sen har han alltså något Arktika, I Want Out, Halloweens hit, Men det där kan jag säga att nej. Nej. Fuck that. Halloween var mycket Magnus, bättre. Magnus, du får tycka vad du vill men jag tycker att nej ingen kommer att ta Iron out och försöka göra en cover på den. Jag gillade faktiskt Hammerfalls. Men då var ju det också att de hade ju med Kai Hansen. Ja, ja men då. Sen. Så då är det liksom ja, men, den är det, är helt Kai okay. Hansen med och sjunger den mm. då är det ju fortfarande Kai Hansen som sjunger precis. den. Det är liksom, det är lite Då är det ju typ originalet. Precis. Det är, de kör lite halva halva ja. där. Och eh, den är skön men originalet är helt klart bäst. Jo. Eh, va, eh, ja. precis. Sen har han även skrivit Edguy, Rock med am den kan säga att den är bra mycket bättre än originalet. <laughs> Falkos. Eh, Dunderhit från ja, ifall det var slutet 70 och började eller 80 fall det var början på 80. Jag äh, kommer inte ihåg riktigt. Jag har men... aldrig gillat original så jag får kolla in den Rock med rock, rock, rock med Ja, nej fan. Jag hade heller tyckte om originalet faktiskt. Att nej, jag har haft svårt för den. Men den här var faktiskt. Den här är faktiskt en helt okej version. Så att, mm. eh, ja, nej. Absolut. Eh, Marcus skrev eh, att han. föredrar Luciferians version på Fight Fire with Fire. Metallicas låt från. Eh, jag tror det är Ride the Lightning-plattan. Mm. Eh, och jag kan tycka att ja, men den, är, den är helt okej okay, men den slår inte Metallica. Den är bra men den, det är inte Metallica. Så, så är det. Jag har alltid föredragit Metallica. Uh, jag, har, mm. jag var Metallica-fanboy när jag var liten. Eller liten och liten, När jag var yngre. Mm. Uh, lyssnade mm. otroligt mycket på Metallica och det har liksom fadat bort. På något vis. Uh, han har även tagit upp Jimi Hendrix som vi också, eller som jag hade. Uh, All Along the Watchtower, Bob Dylans uh, hit uh, som Jimi Hendrix gjorde tusenfalt större än vad den redan var. Och det är typ den alla, alla pratar om när de pratar om All, All of the Watchtower. Det är inte att, oh, har du hört Bob Dylans låt All of the Watchtower? Utan det är Jimi Hendrix. Mm. Jimi Hendrix magiska fingrar. Gustav Niläng skrev på Twitter, sent om sidor skrev han <laughs> typ, ja, det var väl en 20 minuter innan du kom hit? Ja, okay. skrev han. Och då skrev han att han ville slå ett slag för Hailstorms version på Daft Punk's hit från förra året. De släppte den låt förra ja, i höstas någon gång, typ augusti september. Okay. Någonstans där släppte de Get Lucky och Hailstorm har redan hunnit göra en cover på den. Mm. Det är det, det, det där, ja, precis. Där jag tycker att nej, man gör inte en cover så fort. <laughs> nej. Absolut inte. Låt första men, låten lägga sig lite. Så. Ja, men precis. Låt, låt, några år precis. låt sången ligga ja, fem-tio år mm. och sen gör en cover på den så att den hinner bli bortglömd. Nu är det så här, åh, en till version av den låten som redan finns. Vad kul. Uh, nej, fy fan. Uh, det där tycker jag illa om faktiskt. Ja, nej, det Jag håller med nu. Mm. När, när du säger det jag har inte tänkt på det riktigt. Men ja. om det är så pass nära Ja, det är ett halvår ungefär. Eller mindre till och med. Det känns lite tarvligt. Ja. Eh, August Burns Red skriver han också. Hit me baby one more time har de gjort en cover på. Han, han tycker att den, den är väl rolig på sitt vis. Och, och ja, den är rolig på sitt vis. För den är, de spelar så kallad eller som det kallas i USA för pretty metal. Att mm. det är jättesnygga gitarrer men jättehård sång. Ja, precis. Typ. Ja, men nu metal. metalcore core. kish ja, Blandat med döds, dödsinfluencer. Men pretty metal. Och det här är verkligen en pretty metal-låt, så är det. Och den gjordes ju av. Eller den skrevs av Max Martin, svenska monster-låtskrivaren, Som från början han också var en hårdrockare, mm. Faktiskt. Innan han blev. Poppens stora låtskrivare: Backstreet Boys, Five, Britney Spears, Christina Aguilera, You name it. Alla har han skrivit till. Så att, ja, nej, så är det. Ja, Ska vi hoppa vidare? Ja, det är lika bra. Slå ett slag för. Mm. Vill du börja? Jag kan börja den här gången och jag vill slå ett slag för Belgiska Diablo Boulevard som precis har släppt sin tredje fullängdare vid namn Follow the Deadlights som släppte sent i december 2014. Sångaren Alex Agnew är faktiskt en av Belgiens största uppkomiker. Okej. Okay. Faktiskt. Eh... Han, han pratar flytande brittiska på grund av sin pappa som är från England. Okay. Uh, och, nej, han, han har blivit fenomen. Han är, han är jättestor rockstjärna uh, och sjunger riktigt, riktigt bra. Mm. Och är stupkomiker. Jättekänd stupkomiker i typ Holland-Belgien. Okej, okay, det ser man. Mm. Uh, and, uh, tycker jag tycker absolut att ni ska ta och lyssna på Diablo Boulevard. Uh, speciellt uh, för albumet Builders of Empires och deras senaste just Follow the Deadlights. Så att uh, you will thank me later. Mm. Mm, härligt, härligt. Din tur. Eh, jag har på senaste sidan varit lite saker för dokumentärer. Mm. Så jag tänkte ta upp eh, det är gamla, alltså väldigt många gamla dokumentärer men jag tycker är mycket som ägget, finns på hitta på Youtube. Och det är Behind the Music med VH1. Ah, där har vi ju en hel del mm. guldkorn. Ja, det finns riktigt det mm. finns Guns N' Roses, Rat, Oasis, Judas Priest, Megadeth det Metallica för att och många fler. Det finns hundratals. Mm, och, det är, och de är riktigt bra gjorda. Aja. Varje liksom, eh, dokumentär är runt 45 till en timme långa. Mm. Eh, och det är mycket så här, eh, intervjuer och allt möjligt. Mm. Eh, man, när jag ligger hem och liksom har lite små. tråkigt att dra på en dokumentär och kollar och det är så sjukt intressant. Mm. Så jag tycker absolut att ni ska kolla in om ni tänkte er några sköna dokumentärer. Då är det VH1 som jag föredrar. Mm, ändå så. Jag kan redan förvarna att nästa, nästa avsnitt kommer jag att prata om ett stort grungeband. Okej. Okay. I slåtslag för det får ni fundera på. Mm. Man kan säga så här, de var i grunge-svängen, sväng, men ändå inte. Okej. Okay. Teasing, teasing. Teasing, teasing. Men det var väl allt för den här gången. Mm. Vi har inte så mycket mer att tillägga faktiskt. Nej, om inte du har något mer. Nej, vi drar väl. Ni hittar oss. Twitter, Twitter, Hardock podcast. Facebook, Hardock podcast. <laughs> mail, Hardock podcast. Snabbla gmail.com. Bloggen, podcast.blogspla.se. <laughs> From du webb. har inte sådana problem med den där... Ja, varje gång. Ja. Eh, Hårdrockpodcast plus. Hårdrockpodcast.blogg.se mm. Ni hittar oss på iTunes och podda.se under Hårdrockpodcast. Eh, så det är alltså två bloggar. Blogspot.se och, och blogg.se. Precis. Så Två olika. Blogspot.se, blogg.se mm. och, och ni, ni för att ni bara ska söka på Hårdrockpodcast på allt annat, ja. egentligen. Gå på Google och hitta, vi är de första som kommer upp där. Så vi det... är väl det första som kommer upp? Ja, skulle jag tro det. Nu, nu, bara för det så måste jag kolla. Oh, det var det, det, det senast jag kollade i alla fall. Mm. Ja, men Yay. se på fan. Vår Twitter kommer upp först av alla. Ja, det är bra. Och sen är det podda.se Och sen är det podcast.nu Det är en helt annan. Ja, sen... Ja. Det vi också först på. Crank det är... up är fjärde sökningsalternativet. Ja, det är bra. Premiäravsnittet. Alltså, Jajamän. Sen kommer uh, Facebook längre ner där. Och, ja, men det och är bara att kolla in. Som vi ska försöka kanske ta och göra en liten med. Det vore mm, kul. Absolut. Det, det får ni också. Det är kanske är så Åh, oh, teasing, teasing. Mm, det mm. Det. Mm. Mycket det, mycket det. Mm. <laughs> det kommer nu gå jättebra. <laughs> uh, men som sagt, tills nästa gång. Vi hörs. gör vi. Har det get? Har det get? Hej då!